Flock 9, sidan 329. Om viljaverksbot i mål och om böter för lyte. Not 77. Står en man med sår och en annan för talan efter en död ska den hava vitsord som för talan efter en död. Not 78. Paragraf 1. Får en man blodvite i huvudet eller på kroppen är och böterna åtta örar. Tagar man ut ben ur såret Böter han en öre för ett ben, två örar för ännu ett, fyra örar för det tredje. Får han fel eller lite där av i händer eller fötter, då skulle böterna vara dubbelt högre. Får en man sår i bukhålan, är och böterna därför två gånger sexton örar, not 79. I brösthålan tre märker i bröstet tolv örar. I halsen två gånger sexton örar, not 79. Får en man sår i ansiktet så att hatt eller huvud kan täcka det, är då därför 16 örar. NOT 80. Kunna de ej täcka det, skulle böterna vara dubbelt högre. Slår någon tand ur huvudet, är då böterna därför 16 örar. Försår i huvudet, 16 örar. Går det in i huvudhålen, ska det vara dubbelt högre. Skadar han järnhinnan, böter sex marker. Åtalade varandra för sådana sår ska den ha vitsord som har sår med de högsta böter. Är då såren lika, då ska den ha vitsord som har vittnen. Not 81 Flock 10. Hur länge man ska ansvara för sår? Så länge ska man ansvara för sår, för livet under år och dag. Så och för lite ska man ansvara på samma sätt, not 82. Den som tager böter för sår inom år och dag, han har därigenom förverkat sin rätt till böter för drop, not 83. Flock elva, hur man ska binda en annan till sår. Griper en man till vittnesmål och vill binda den andra till gärningen, då ska han binda honom med två män not 84, som vore till städes och såg upp, på att han gjorde gärningen och fjorton män sed not 85, sidan 330 Följer han så eden inom laga tid, not 86 då ska den som till saken är bunden gälla bot allt efter brottets sort. Griper han till vittnesmål och visar sina vittnen och brister sedan åt eden då var det den saklös som åtalas Åtalas han och finna sig vittnen, då värjar han sig med 14 mäns edd. Not 87. Flock 12 om läkarelön. Not 87a. Detta är läkarelön. För högsta sår åtta örar, för små sår fyra örar. Bjuder han det lagligen inför socknen eller på tinget denna text, not 88. Bjuder han ej så, då ska han böta 16 örar i varje tredjedel och 8 örar för små sår. Not 89. Flock 13. omslag med hand och blodvite. Nu slår en man en annan ett slag med handen eller med stång eller med sten- och det syner sig i märke. Sker det inför kyrkofolket eller i ölstämma, på torget, i badstuga eller på ting, då skola två män, not 90, vittna därom, som vore till tillstädes och såg och därpå. Värgade honom var han saklös. Fällade honom böte han tre marker att skiftas i tre lotter. Samma vittnesmål skulle vara vid slag med handen som vi blodvite, och dock ska varje brott bötas efter sin art, not 91. Flock fjorton om sår i tingsfrid och snäckofrid, not 92. Blir en man sårad i tingsfrid eller i snäckofrid med fullt sår, böterna därför är 40 40 märker att skiftas i tre lotter. Och gör någon blodvit i denna frid, böter han sex märker att skiftas i tre lotter, där män kommer samman som vänner och skiljas som ovänner. Blir det fel eller lite vid dessa sår, då ska bötas för vart deras är skilt, Not 93. Han må bindas till brottet med två vittnen och fjorton mäns ett. Not 94. Paragraf 1. Nu får en man sår, ett, två eller flera. Har en och samma man gjort dem alla och vidgår detta, då är den skyldig som vidgår. Han ska på tinget vidgå och utfästa sina böter och kan i mera än en bot för sår. Hugga två eller tre en man, eller hur många det är, och två män, not 95, vittna att flera än en har gjort såren, och läkaren styrker att det är fulla sår, bötte en var av dem sina böter för sår ända till tre sår, not 96. Ei bliva dessa böter högre. Paragraf 2. Mötas två män och huggade varandra, få båda fulla sår, då skola båda såren gäldas vart efter sin art, not 97. Sidan 331. Flock 15. Om högsta sår Om högsta sår lägger en man ned en annan och snöper honom som ett kreatur, det skulle ha tolv män pröva. Värjade honom var han saklös. Fällade honom, mister huvudmannen båda sina händer och en var som hjälpte till sin ena hand. En löser de sig med så mycket som målsäganden vill ta emot. Not 98. Paragraf 1. Leder en man en annan till stock eller stubbe och hugger av honom hand eller fot. Stinger ut öga eller skär ut tunga, eller skär av öron eller näsa. Det skulle ha tolv män pröva. Värjade honom vare han värjt. Fällade honom böte han 40 och märker att skiftas i tre lotter och halv bot. Förmår han ej gällda böterna, då mister han liv för lämmar, not 99 i detta mål, utom om det skedde i vapenskifte, not 100. Klock 16, om mord och rån, not 101. Ligger en man på skogen eller på skepp, mördar eller rånar, blir gripen vid dessa gärningar, honom ska man föra till tings. Det skulle ha tolv män pröva. Värjade honom vara han saklös, och den böte 40 och märker, som la en oskyldig i band och bojor, not 102. Fällade honom, då ska rånare dömas under svärd och mördare till stegel. Målsäganden ska ha rätt att göra vilket han helst vill. Ta hans liv eller låta honom lösa sig så som han kan. Not 103. Flock 17. Om någons skademan blir rövad från honom. Rånar någon från en annan än droppare, en tjuv eller en som har huggit av hand eller fot– då styrka han det mot den som rånade med två mäns vittne och fjorton mäns et, not 104. Förmår han ej styrka det, då värjer sig den andra med samma et, not 105. Löskerman må man fasthaga för hans brott, men bofasta män ska man åtala vid laga ting, not 106. Blir den fäld som skyldes för att ha var rånat, böter han 40 märker och, och förmannens brott, eller lämnar mannen åter till rätte målsägandet. Not 107. Flock 18. Om rån ur någons händer. Not 108. Rånar någon en aln eller två. Not 109. Är och böterna därför två örar. Rånar någon mera än två örar och mindre än en halv mark. Böter han åtta örar. Så och om det är en halv mark. Då var det samma böt. Rånar någon in till 16 örar, böter han 16 örar i varje tredjedel. Sidan 332 Är det större rån, då ska det vara dubbelt högre böter om det finns vittnen. Not 110 Det ska vara lika många vittnen i mindre rån som i större. Finna sig vittnen, då värjer han sig med det. Eden ska ökas på samma sätt som böterna. Not 111 Flock 19. områden av gods som ska skiftas genom lottning. Överallt där lott och kavle ska skifta, not 112, håller någon kvar och lämnar dig ut, böter han tre märker att skiftas i tre lotter, not 113. Den som vill hava skifte, ska vid gården eller vid kyrkan, kräva sin del, not 114. Och det skola utse opartiska män till att göra skifte. Den ska alltid hava vitsord som vill skifta. Och den andra böte, så som förut är sagt. Not 115. Flock 20 om likron. rån. Rånar någon en död man ska han vara dubbelt högre i böter än en levande. Not 116. Finnas vittnen... Ska den hava vitsord som för talan efter en död. Finna sig vittnen, då värja han sig med 14 män sed, not 117, vare sig han rånar mindre eller mera, not 118. Flock 21. Om åttio märkersböter vid drop not 119. Blir en övermage som i mindre än tolv år dräpt i vredesmord- Ska det vara åttio markersböter till målsäganden och fridsböter dubbelt högre än för fullvuxen man. Not 120. Flock 22 om inomsängsdrop. Not 121. Råkar bonde dräpa sin hustru. Ville tukta henne men icke dräpa henne. Det skulle ha tolv män pröva. Värjade honom böte han laga böter, not 122. Fällade honom till viljaverk ska han giva liv för liv, not 123. Vilja hennes ärvingar taga böter, skola dessa böter vara 140 och marker och biskopen råde över hans kyrkobot, not 124. Dräper hustru sin man var det samma lag, not 125. Nu dräper ingen dera av dem den andra, men en av dem har dock blivit dräpt. Blir barnemannen tagen till fånga och vidgår gärningen, och bonden eller hustrun blir med tolv män fälld för råd, var det samma lag som förut är sagt, mot 126. Händer det att en man eller en kvinna dräper sitt barn eller barn, sin fader eller sin moder, broder sin broder, syster sin syster, böte 140 och märker och var det skild från arvet? Not 127 Sidan 333 Flock 23 Hur 100 markers bord ska skiftas Not 128 Dessa böter skola skiftas så Målsäganden tager 65 marker Konungens länsman till konungens bord 45 marker Not 129 och 30 och märker skeppslaget, not 130. I dessa böter skola inga boga böter gälldas, not 131. Flock 24 om det mål som både går på liv och gods. En var som för avog sköld mot i konung eller mot hans rike där han själv är född. Han har förverkat sitt liv om han blir tagen till fånga, och där jämte ska hans jord och hans gods läggas under kronan, vare sig han blir tagen till fånga eller ej. Så ska och en var som dräper sin rätte herre eller husbonde, not 132, gälda både liv och gods därför, not 133. Flock 25 om dropsmål mellan präst och lekman. Dräper en präst eller en annan klärk en bonde, då tager biskopen konungens rätt i böterna. Not 134. Dräper en bonde en präst eller en annan klärk, då tager konungen konungens rätt i böterna. Not 135. Flock 26. Hur man ska styrka att dråp är förlikt och bötat. Så ska man styrka att drop är förlikt och bötat, med åtta fastar och edsförestavare. Not 136. Säger den ena att det är förlikt och bötat och den andra att det icke är det, då ska den hava vitsord som är dessa fastar vill styrka att det är förlikt. Och denna förlikning ska vara gjord vid kyrkan eller på tinget om den ska kallas varaktig. Not 137. Flock 27 om dråp på öar och förgiftning, not 138. Blir en man dräpt ute på öar, där andra öar ligger utanför, då ska det skeppslag som öen hör till finna banemannen inom år och dag eller svara för böterna. Vare sig det är flera eller färre lik, skolar de bötas med en enda bot. Ej, ska boten vara högre än 40 marker, not 139. Flock 28, hur man ska sakfälla en annan, not 140, och om en tjuv slipper lös, och om han åtalar bonde för band, och en övermagers tjuvnad, not 141. Skäl någon en eller mindre, och finnas vittnen om, ska han bötta fyra örar till målsäganden. Finnas sig vittnen, styrka han med tre män att han icke har gjort det, not 142, sidan 334. Skäl han mera än en halv öre och mindre än en hel öre och finnas vittnen ska han böta tre marker att skiftas i tre lotter. Finna sig vittnen då värjer han sig med sex män. Skäl han en öre eller mera och mindre än en halv mark och finnas vittnen ska han böta en tjuvbog, not 143, sex marker att skiftas i tre lotter, not 144. Skäl han en halv mark eller mera då ska man lägga honom i bojor och band. ...och föra honom till tinget. Tjuven ska på tinget bjudas åt fränderna. Det må lösa honom med sex marker och därtill gällda skadestånd, not 145, om de vilja lösa tjuven. Har då ej tjuven själv pengar och vilja ej fränderna lösa honom, då må man saklöst hänga tjuven, not 146. Paragraf 1. Slipper en tjuv lös, som är lagligen förvunnen med vittnen... Böte bonden sex marker, not 147, att skiftas i tre lotter, om han slipper lös innan han kommer till tinget, not 148. Paragraf två. En tjuv ska aldrig ha varit att väcka sak mot bonde, för en tolv män har varit honom för tjuvnaden, not 149. Värja tolv män tjuven, då ska den böta 40 marker som band en saklös. Fällad om tjuven, då ska han stånda tjuvs rätt. Var och en efter sitt brott. Not 150. Paragraf 3. Skäl över mage full tjuvnad. Ska han böta halva tjusböter. Vare sig det är större tjuvnad eller mindre. Not 151. Flock 29. Om klander och stulet gods. Och om ledande till hemulsman. Not 152. Nu köper någon stulet gods. Kommer den som äger det dit och väcker kländer, vill den andra styrkade med fångersman, kommer den inom en månad till städes inom tredingen, not 153, och står i hemul, not 154, då ska den äga godset som har mottagit det. Kommer han ej till städes, då ska han lämna ut godset med ed, så som lagen säger, att han fick det med köp och ej genom stöld utom i det fall att han har förfall, not 155. Han styrker laga förfall med sex mäns ed, not 156. Flock 30. Om flyende tjuv. Dräper en man en annan som har stulet gods, säger den dödes särvingar, att han är saklöst dräpt, det skola tolv män pröva. Fällad om den som är dräpt ligger han ogill. Värjade honom, då ska han gälla laga böter för dropet. Not 157. sedan 335. Flock 31. Om husransakan i tjuvnadsmål och om tjugotskjömmare och huskyvnad. Not 158. Nu vill en man göra husransakan efter sitt stulna gods. Då ska han gå till gården med sex bofasta män, not 159. Vill den andra låta ransaka utan att vad sker och hittas inte till hans hus var det båda saklösa, not 160. Hittas det där inne må han leda det ifrån sig eller gällda husböter, not 161. Vill han ej låta ransaka utan att vad sker då skolade båda sätta i var tre marker vardera, not 162. Hittas det sedan där inne, miste han sin vardsumma och för förtjurnaden, i varje fall efter dess sort. I huset öppet upp till eller ned till, så att yliksak sak kunde komma in eller finnas fönster på väggen, ska bonden ha varit rätt att värja sig. Och han värjer sig efter landets lag, allt efter stöldens sort. not 163. Paragraf 1. Nu vill en man ransaka i en annans gård efter sitt bortstulna gods. Bonden är ej hemma, men hans hustru är hemma. Not 164. Då ska han ha rätt att ransaka lika väl som om bonden vore hemma. Not 165. Paragraf 2. Överallt där tjugod sittas i låsta hus ska den som bär nycklarna svara för husen i fråga om tjurnad vem som är äger husen. Not 166. Paragraf 3. Av de sex som skulle gå i ransaken ska en var av de två som tvista utse tre män. De skulle gå in utan kappa och bälte, not 167, och först ska undersökas att de ej bära in tjuvgods till bonden, not 168. Paragraf 4. Nu skäl en och det hittas i en annans hus. Det är tjuvgodsgömmandet. Nekar han icke, då må han värja sig med 14 män sed, not 169, därom, att han ej visste att det var stulet. Brister han åt eden, bötte han tre marker att skiftas i tre lotter, not 170. Nekar han, bötte och heter tjuv, om det tagits ut med ansaken, lika väl för tjuvgodskömmande som tjuvnat. Paragraf 5. Skyller någon en annan för hustjuvnad, värja han sig med 14 män sed, not 171. Eller böte sex marker att skiftas i tre lotter, not 172. Flock 32. Om Agne bak, not 173. Och Skaveltjuv, not 174. Och om en kvinna själ, not 175. Rycker någon av väx från en annans åker- Tager man honom med både ax och spann, böter han tre marker, not 176. Lika mycket för två kärvar eller tre. Tager han en hel skyl, böter han sex marker att skiftas i tre lotter, not 177. Skäl någon mera än en skyl och styrkes genom vittnen tjunaden bara en halv mark eller mera. Och blir han lagligen förvunnen, böter han sex marker i varje tredjedel och tjuvbog där jämte. Note 178. Eller miste sitt liv. Not 179. Sidan 336. Och sådan tjuv heter Agna Bak. Not 180. Paragraf 1. Alltid då en kvinna skäl full tjuvnad. Not 181. Ska man fullgöra allt vid denna tjuvnad så som vid varje annan. Till dess det går på hennes liv. Not 182. Går domen på hennes liv, då ska hon levande grävas ned i jorden. En kvinna får man i stegla eller hänga. Not 183. Flock 33 om kyrkotjuv. Skäl en man från en annan i kyrka eller på kyrkogård och blir tagen. Han ska i hava mera fri där en annor där han blir gripen vid tjuvnad. Och han ska först bli lagligen förvunnen till sitt brott Och sedan stånda tjuvs rätt en var efter sitt brott Ty han bröt mot denna kyrka Not 184 Flock 34 Om någon tager en annans tjuv Nu tager en man en annans tjuv Han tager på en gång både tjuv och tjuvgods då ska den hava fjärdedelen av tjuvgodset som tog tjuven, av allt det som han tog med tjuven, vare sig det är mera eller mindre. Och bonden tar åter sin tjuv och allt det som är mera än lagar lösen. Not 185. Paragraf 1. Säger en man att han har tagit en tjuv. Not 186. Och tjuven är borta. Kommer den andra som äger det dit, tar han sitt åter utan lösen, och styrket är vara sitt med två män sed och den andra som har det i sin hand gör det sig urtjuva med vittnen om att han har gjort saken. Not 187. Flock 35. Om vägfynd och kundgörande av hittegods. Fynd skulle följa närmast efter tjuvnad, till tjuven hittar gärna, liksom klockaren hittade kalken. Den som hittar något ute på vägen, han ska kunngöra det för vägfarande män eller i närmaste by under samma dygn. Kommer den som äger det, efter sitt inom tre dygn, tar han det åter utan lösen. Kommer han senare då tager den som hittade var sjätte penning, om han kan med vittnen styrka att han har kunngjort. Not 188. Klock 36. Om någon hittar en annans kreatur. Not 189. Hittar en man en annans häst eller stå, Not 190. tamoxe, moxe, får eller get eller något annat nyttigt kreatur. Då ska den som äger det styrka det vara sitt med två män sed. Not 191. Och han tagit sitt åter utan lösen. Sidan 337. Och den andra gör sig urtjuva med vittnen om att han har kun gjort. Arbetar han med detta kreatur eller nyttja det till något, böter tre marker om det ej är lagligen kunngjort förut. Nota 192. Flock 37 om fynd i vatten. Gör någon ett fynd ute i vatten innanför öar eller allmän farled ska den som hittade det hava en tredjedel där av Gör någon ett fynd utanför allmän farlighet, not 193, ska den som hittade hava hälften, not 194. Hitta någon ett lik i vatten, ska arvingarna hava allt det som sitter fast vid liket, not 195. Paragraf 1. Gör legoljon ett fynd utan att de försummar husbondens arbete, då äger de del i fyndet. Försummar de husbondens arbete, då ska denna äga fyndet, not 196. Flock 38 om mansbot, not 197. Dräper en man en annan och vidgår lagligen dropet ska målsäganden ha rätt att hämnas eller ta böter vilket han helst vill, not 198. Vill han ta emot böter, not 199, då ska han ha sju marker vägt silver, eller så mycket som detta är värt. Konungen ska ha som mansbot, not 204 marker, not 201. Hållbaneman och rådbaneman skola vardera böta femton marker eller styrka med 14 män set att de icke är oskyldiga, no 202. Fader eller moder ska taga efter sin son 16 örar, no 203. Broder åtta örar, hustrun 12 örar. Den som är först i fränskap tager fyra örar, no 204. Syskonbarn två örar, tre männingar en öre, fyr en halv öre, no 205. En var ska och böta lika mycket som han tager emot, ända till fjärde led, Not 206. En enda gång ska ettarbot bötas, sedan svarar han själv för sina gärningar, Not 207. Alla man helgts nu är och sagda väl. Gud skydda oss både till liv och själ. Amen. Not 208. Sidorna 338 till och med 357 upptas av förklaringar och noter till manhältsbalken. Jordabalken, sidan 358 till och med 362. Här börjar Jordabalken och i den räknas 17 flockar, not 1. Flock 1. Hur du jord ska lagligen hembjudas. Vill någon sälja jord, sin gamla arvejord, han ska hembjuda den åt sina närmaste skyldemän, nog två, inför grannarna, och kyrkfolket och på tinget. Vill jag dem ej köpa och ej lämna honom lov, då må han sälja för tre års underhåll och icke mera, förrän han andra gången med vittnen hembjuder åt närmaste skyldemän och åtspörjer dem, så som förut är sagt. Vill jag de ej heller då köpa eller lämna honom lov, då må han saklöst sälja åt vem han själv vill. Not 3 Flock 2 Om bördemän tvista om jordaköp köp Tvista män om jord och bördsrätt, då ska den vara närmast köp, som är närmast arv, om arv skulle tagas. Är då båda lika nära, då må båda köpa. Not 4 Flock 3 Om inom köp av jord Gör en man boskifte med sina barn Not 4a Och ökas deras penningar Blir fadern fattig sedan Och sin jord Då må inte ta barnen köpa till förfång För de andra Not 5 Hava det i alla penningar och må den av dem köpa som kan, not sex. Flock 4. om fastar vid jordaköp Så ska man göra lagarköp, med åtta fastar och med sex av de närmaste skyldemännen som vittnen, not sju. Dessa fastar skulle vara laggilla vid alla jordaköp, om de givas och tagas in för socknen eller på tinget. Sker det ej så, då är det ej lagarköp. Not 8. Sidan 359. Flock fem om lön för plöjning. Skiljer någon en landbo från sin jord, då ska han giva honom full lön för hans arbete. För allt det som han har gjort nytt på gården, vare sig det är i hus eller i jord. Not 9. Klock sex om två styrka sig var köpt av samma man Säljer någon samma jord och två var båda fastar Då ska den hava jorden som först fick fastar Tvista det där om vem av dem som köpte först Det skulle tolv män pröva vem som fick den först Och den tager åter köpesumman som köpte sist Och den böter tre marker, nåt tio, som sålde samma jord till två Not elva Flock 7 om återköpsfäster. Säger någon att han med fäster har köpt åter jord som han har ägt för, skulle tolv män pröva om återköpsfäster vore givna på tinget eller vid kyrkan. Not 12. Då ska den hava jorden som köpte den åter. Not tretton. Styrkade tolv att ej är så, då ska den böta tre marker att skiftas i tre lotter som sa sig äga jord som han ej ägde. Not 14. Flock åtta. Om byte av jord. Byta med en jord, starka och stridsföra, lekmän säger mellan eller med präst, lika mot lika. Det ska stå fast om det har skett med fastar. Alltid då någon byter jord, ska det vara hans bördsjord som han får i skiftet. Not femton. Paragraf ett. Byter någon jord eller gör ett köp med övermage eller vettvillig. Då får dessa icke göra något köp eller byte utan samtycke av närmaste fränder på båda sidor, not 16. Flock nio om pantsättning av jord. Sätter någon jord i pant, not 17) hos en annan för säd eller pengar, ska den pantsättas med fastar och återlösas på samma sätt och tidsfrist utsättas så som fastarnas styrka och bära vittne. Löser han den ej åter inom tidsfristen, då ska han bjuda ut jorden inför gården, not 18, och socknen och ting. Löser han den ej då åter, ska den hava jorden som den är pantsat hos, och han giver penningar emellan om jorden är mera värd not 19, SIDAN 360 Flock tio. Hur man ska bruka jord med ländbor och om avrad. Nu lämnar en bonde sin jord åt en ländbo, då ska han lämna den med vittnen. Det ska stå till dessa vittnen hur det var lämnat. Nu är och de oense om avtalet. Då har ländboen rätt att styrka hur han har tagit emot det med två mäns vittnesbörd, själv den tredje. Paragraf ett. Avradsdag är vid fastans början. Lämnar han i på rätt avradsdag, då ska han lämna ut avraden och därtill två örar. Not 20. Paragraf 2. Ingen har rätt att styrka legoavtal senare än ett år. Not 21. Flock 11. Hur man ska uppsäga landbor och om jordlega. Nu är det i Ense, Bonde och Landbo. Då ska han uppsäga honom, not 22, om han vill... Men ej senare än vid fastans ingång. Så ska och landbon tillsäga bonden om han vill lämna jorden, not 23. Vargraf 1. Om en landbo lägger igen jord, ett halvt spannland eller ett helt... Och det är icke träda. Ska han böta fyra örar i varje tredjedel, not 24. Lägger han igen två spannland, böter han åtta örar i varje tredjedel. Lägger han igen hela åken. Böte han sex märker att skiftas i tre lotter. Om han åter upp denna jord eller det är träda var han saklös. Paragraf två. Låter landbo förfälla. Böte han tre märker att skiftas i tre lotter. Ligger gödsel inne eller lagar han i hus eller röjer han i så som avtalat är. Böte han två örar till jordägaren. Blir hela huset förstört bygger han åter upp det och böter sex marker att skiftas i tre lotter. Not 25. Flock 12. Hur landbo och ägare tvista om jord. Nu kräver bonden avråd för sin jord. Landbon säger sig ha fång på jorden av ägaren. Not 26. Och kommer till tings med fastar. Tolv män skulle ha pröva det. Gå de med landboen, då ska den hava jorden, not 27. Gå de icke med landboen, då ska den hava jorden som ägde den förut. Och den andra böte tre marker att skiftas i tre lotter, not 28. Flock 13 om egendom i bolag och om inlagsfä. Om män ett bolag, skulle de göra det med åtta fastar, not 29. De skola veta hur det kom till och hur länge det ska vara. Ökas egendomen, ska den ökas för båda. Minskas den, ska den också minskas för båda. Är då de ej ense vid delningen, då må det delas så som de åtta fastarna styrka. Sidan 361 Paragraf 1 Lägger någon in pengar eller annan lösegendom till förvar hos en annan är det värt tre marker, nog trettio. Skola två män vara till städes. Är det sex märker skola fyra män och 31 vara till städes, både då det läggs in och då det tagits ut. Blir båda egendom uppränd eller rövad eller stulen är han ej skyldig att gälda den. Är det inte så då lämnar han honom sitt åter. Not 32. Flock fjorton om jordatvister och om sed och om ledande av jord till fångesman. Tvista två om samma jord, säger den ene det vara fäderna arv, den andra laga fång, då ska fångesmannen komma till städes. Kan han vinna hemul för jorden, då ska den hava jorden som har fått den. Kan han det ej, då värjer den andra den med vittnen om fäderna arv, fjorton mäns et. not 33. Paragraf 1. Tvista två om samma jord och säga båda att det är deras fädernejord, gammal och forn, då skola båda komma till tinget med minnesgoda män, no 34, och var dera utse sex män, no 35. Det 12 skola pröva vem av dem som har bättre eller äldre vittnesbörd om gammalt innehav, no 36, och det ska vara giltigt som det gör no 37. Den av dem som brister i vittnesbörd om gammalt innehav böter sex marker att skiftas i tre lotter. Not 38. Flock 15. Hur du fader må bjuda barnen jord för sitt underhåll. Nu kan hända att en man eller en kvinna tarvar underhåll. trettio 39. Då ska han först bjuda sig åt närmaste skyldeman. Vill den ej ta emot honom och ej giva lov till att sälja, då må han sälja för tre års underhåll. Sedan det är förtärt ska han bjuda sig åt närmaste skylderman vid kyrkan och på tinget. Vill den ej ta emot honom och ej giva lov till att sälja, må han då saklöst taga emot vård hos vem han vill. Not 40 Flock 16 om någon skiljer sig från jordatvist innan den är avgjord. Tvista två byar om samma jord, skog eller vatten eller någon annan tilläga. det skola båda hava minnesgoda men not 41, och träda fram med dem, not 42, och föra vittnesbörd om gammalt innehav, not 43, så som förut är sagt. Sätter någon vad i detta mål men skiljer sig sedan från tvisten före den är avgjord. Böte han tre märker att skiftas i tre lotter, och vare skild från tvisten, vare sig det vinna eller tappa. Not 44. Sidan 362. Flock 17. Om orätt är dag fastar och orättar vid jordsed. sed. Not 45. Utfäste någon ed av fastar eller red om gammalt innehav, not 46, och vill följöra den om mera jord, skola tolv män pröva det, en eden Sveriges. Not 47 Nu är jordabalken sägde till slut. Jord skulle alla om sidor få till överflöd. Gud låt oss så här i världen leva, att vi må alla i hans nåd förbliva. Not 48 Sidorna 363 till och med 366 upptas av förklaringar och noter till jordbalken. Köpmålabalken, sidan 367 till och med 368. Här börjar köpmålabalken och i den räknas sju flockar. Flock 1. Om falskhet vid köp av guld och silver Köper någon guld eller silver av en man Som ej är guldsmed eller silversmed Not ett Och är det falsk vara Eller var slags falsk vara Någon säljer till en annan Böte han åtta örar i varje tredjedel Not två Är den silversmed Böte han sexton örar i varje tredjedel Och den ska taga den falska varan Som sålde den och den tag i köpeskillingen åter som köpte. Eller och styrker han med fjorton män sed att han icke har gjort det, om det finns två män till vittne. Not fyra. Finnas icke vittnen, styrker han med sex män att han icke har gjort det. Not fem. Flock två, om det är köp som en hustru får göra. Hustru eller bondens barn får ej göra köp mera än till en örtug om de icke är rördurtan år gammalt och fadern givade gods i händer. Not sex. En var som gör större köp med dem utan bondens vetskap böter åtta örar i varje tredjedel. Not sjö. Flock tre om köp och byte av hästar om frestetid. Om köp och byta av hästar eller vad kreatur det än är. Finner man att det är halt eller har något annat fel inom fem dygn, före man det hem till hans gård inom fem dygn. Eller och må en var hava det som han har köpt. Men för laga åtkomst ska han alltid stå i ansvar. Not åtta. Brister han åt hemul, böter han åtta örar i varje tredjedel och gällde skadan åter. Not nion. Flock fyra om lega av häst och andra ting. Lejer någon en häst av en annan eller annat körredskap, not tio, han ska lämna honom de åter i lika gott skick som han emot det. Av mig olycka händer, not elva, sidan 368. Säger den ena att det är olycka och den andra att det icke är så, då ska den ha vitsord som säger att det är olycka med två mäns vittne, not tolv, i fråga om allt som är mera värt än åtta örar, not tretton. Är det mindre värt, not 14, ska han styrka att han ej har vållat skadan, med sex män sed eller gällda skadan åter, not 15.